«Я журналіст», – збрехав Стас. «Ось збираюся писати про вашого вірунчика нарис до рубрики Багатій і знамениті». Збираю матеріал. Може, і ви мені щось цікавеньке розповісте, як давній приятель?» «О, ніколи ще не давав інтерв'ю». Зашарився співрозмовник. Ну що ж, вам сказати. Безперечно, вірунчик дуже здібна, а головне, ви ж бачите, яка вродлива жінка. Таких, як ми з вами, певно, може штабелювати. Є в ній щось таке, полюбляє таємниці. Хоча насправді звичайна баба. Але це не для преси, добре? Ось я, наприклад, уже другий рік не можу її прибаркати. Невловима оболонка рибки-бананки почала наповнюватися і набувати певних контурів. І Стас опирався цьому. нудьгою він думав про те, що ось зараз побачить якихось зайвих людей, почує їхні порожні балачки, Зануриться у світ чихось звичайних проблем. Існування в її житті цього самовпевненого типу, такого реального, з рожевим, ляльковим обличчям, в елегантному костюмі трійці, робила темну рибку звичайнісінькою кількою в томатному соусі. Він звівся. Він... Не хотів такої реальності. Коли Стас виходив з під'їзду, до будинку вже під'їжджало розкішне авто. За затемненим склом майнуло її обличчя, і Стас поквапився відступити у тінь. Серце чомусь підскочило і шалено зателіпалося десь у горлі. Мабуть, вони що святкували. Голослива юрба повистрибувала з дверей машини і, зібравшися в коло, почала відкорковувати пляшку з шампанським. Пляшка вистрілила. Жінки заверещали, як екзотичні пташки в Едемському саду. Від цього кола розходилися потужні хвилі благополуччя і дорогих парфумів. Барвиста зграйка верещала, сміялася і крутилася в очах Стаса, як клітка з папугами. І посеред цього кола, з вишуканими кольорами китайського шовку і англійського джерсі, з його хмільним збудженням, посеред жилеподібної атмосфери повного кайфу, Вишуканим філігранним силуетом виділявся центр цієї невідомої йому програми. Вона. Але Стас не одразу опізнав її. Хвиля каштанового волосся, довга чорна сукня з фіолетовим полиском вона не вирішала, як усі. Вона стояла, Всередині кола і водночас зовсім окремо. Вона ніби розчинялася у повітрі, вона була скрізь і ніде. Від неї і тільки від неї долинав особливий запах священної індійської квітки шафалі, яку заборонено зривати. Від цього запаху Стасові запаморочилося в голові. Він оцямився від болю в яснах і ще довго не міг розціпити зуби. І вона могла приходити до нього, ридати, забивати йому голову якимись казками і незрозумілостями. А сама, мабуть, сприймала його за дешевого, найманого Сенсюриста, заголу мавпу, що всім показує свій зад. Стас уже зібрався якось обминути цю папужну зграю, коли з вікна висунулася задоволена пика сьогоднішнього знайомця, Альберта. У, гади, шампанськи п'ють і не піднімаються, а я вже стіл накрив. «До речі, Вірунчик, тут до тебе приходив якийсь журналіст». Ем, «Стас, здається».